Dialog. Dialogo. Endlich ist Wochenende. Was machst du gewöhnlich am Wochenende? Ich arbeite sehr oft am Wochenende. Ich lese, schreibe und dann verschicke ich E-Mails. Du musst dich ausruhen. Was werden wir machen? Wir machen ein Picknick. Wir werden grillen und wir können ein Feuer machen und ein bisschen singen. Magst du singen? Nein, das finde ich langweilig. Was möchtest du machen? Ich könnte die Landschaft bewundern. Was hast du vor? Ich mache ein paar Fotos. Und dann gehen wir ins Kino. Endlich ist Wochenende. Was machst du gewöhnlich am Wochenende?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 Ich mache ein paar Fotos und dann gehen wir ins Kino.